legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejöncsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát, ha tetszik, lájkolják like is. Tisztítottam a szemvegemet a tisztállatás kedvéért. Talán jó számot hívok. Jó reggelt! Jó reggelt! Filipov Gábor, Egyensúlyintézet, kutatási igazgató. Milyen hét volt? Sűrű. De még tart? Még tart, még tart. Meddig tart? Ma, estég, délutánig, holnap, holnap után is? Ja, nem lesz vége. Nem lesz? Nem, nem, nem, nem. A nemzetközi helyzet fokozódik? Főleg a belföldi. És ez téged érint? ez most egy metaforikus kitétel volt, tehát hogy annyi mindennel vagyok elmaradva egészen botrányos módon, hogy hát nincs más lehetőség, mint éjszaka és hétvégén behozni a lemaradásokat mondj egyet, ami publikus hát nem titok semmi cikket kellene írnom, amit már régen el kellett volna adnom, könyvet lektorálok szakpolitikai anyagot írok tehát sok mindent de nem vonatkozunk. Pedig unatkozni állítólag, jó? Hát nem tudom, tudom, hogy, hogy, hogy nálad ez egy fejlődéstörténeti kérdés, én, én még ott tartok, hogy, hogy, a, hogy, hogy az unatkozást azt szégyelném, de erre nincs is nagyon lehetőségem egyelőre. A hatékonyságod egy tízes skálán hanyos? Hát, az, az, az, hogyha az eredmények felől nézzük, akkor, akkor nagyon rossz osztályzatoknak még, de közben én most már ott tartok, hogyha az utcán járok, akkor is a telefónon írok valamilyen szöveget, úgyhogy így viszont maximális <gül> És a rossz, amely nem fogadja be mindazt, amit te próbálsz neki üzenni, vagy a hatékonyság ezen a fronton miért rossz? Valószínűleg a túlvállalás miatt ez, abban az életszakaszban vagyok, ami szerintem ismerős a késő 30-asoknak, hogy, hogy maximumra pörgetjük azt, amit el akarunk végezni, és az általában ránk, ránk mint egy ilyen alapjait vesztett, nem tudom én, tárna. De olyan érzeted nincs, mint amire néha szoktam utalni, hogy valaki túl előre rovogol a hadsereghez képest, és elveszi a, kapcsolat, elveszi a kapcsolatát a mögötte levőkkel? Nincs, nincs, nincs. Hogyha most az Egyesügyi a munkájára gondolsz, akkor a definíció szerint ez lehetetlen, hiszen mi pont azt ki célul, hogy, hogy olyan víziót adjunk, és olyan szakpolitikai alternatívákat dolgozunk ki, amelyek egy, egy célt jelölnek és az ahhoz vezető utat. Tehát ennek során azért igyekszünk úgy dolgozni, hogy ne a science fictionben ben mozogjunk, hanem teljesíthető célokat tűzünk ki. A szó hétköznapi bértelmében én úgy tudom elképzelni egy magyar család életében az Egyensúly Intézetet, hogy valójában valamilyen szuperego az Egyensúly Intézet, amit maga a család se vesz észre, csak az egyensúly intézet gondoskodik arról, hogy a hétköznapi dolgaik mellett, felett alatt benne a dolgok úgy alakuljanak, ahogy egyébként saját maguk nem biztos, hogy terveznék, de van egy ilyen gondoskodó egyensúly intézet, amely egyengeti az útjukat, egy nem is ideális, de minden esetre olyan cél felé, amelyet az átlagos magyar család nem fogalmaz meg, és ez nem véletlen jutott az eszembe, hiszen ott voltam be a Magyarország 2030 konferencián, és azért a, a különbséget a hétköznapok és a között, ami ott elhangzott, a különbséget a között, ahogy mi beszélgetünk, és ott beszélgetnek az emberek, a különbséget a között, ahogy ott beszélgettek az emberek, emberek, meg a, az Egyensúly Értézet általam ismert leírt anyagai között, azért végig a magam módján tudtam volna szongorázni. Értem, amit mondasz, de nekünk tényleg az lenne a célunk, hogy, hogy ilyen kérdésekről így beszélni, az ne tűnye ennyire kirizmestetnek, vagy ennyire a valóságtól idegen dolognak. Mert ez nem szükségszerű, hogy, hogy hosszú stratégiai kérdésekről, hogy azt nem mondjam, nem kérdésekről beszélni az ilyen, ilyen furcsa drog legyen. szerintünk pont az lenne a, az egyik kulcsa annak, hogy jobban éljünk a közeljövőben, hogy ez megváltozzon. Ez e, e felül nincs kétségem, mert hát erről van szó minden nap. Itt tulajdonképpen az a legfontosabb kérdés számomra, hogy ebben a gépházajban idézett a miniszterelnöktől, mint jelentős magyar költőtől, egyébként is a költészet napja nem régen volt, hogy ebben a gépház zajban meghalljuk-e azokat a hangokat, amelyek, de lefordítva, hogy ebben az egész zűrzavarban, ami van, és ami szerintem mindig is volt, tehát szerintem most nincs nagyobb zűrzavar, csak legfeljebb több, ö, ö, vagy intenzívebb módon éljük meg, vagy többféleképpen hatnak ránk ezek már a kire remetére nem. A világ dolgai, hogy a közben egyébként azok a célok, amelyekről te beszélsz, Beszélsz, azok részlegesen e, megvalósulnak, és ha igen, akkor milyen mértékben mérjen, ez nem zárom ki. Én csak azt tudom, hogy aki a gépház zajra figyel oda, vagy aki a gépház nem tud disztingválni, ez aztán egy maximális szóképzavar, az elveszik abban, és fogalma sincs arról, hogy egyébként közelítelj egy olyan optimumhoz, mint amit az Egyensúly Intézet Különböző területekre megállapít. Értem, amit mondasz, és erről sokat beszéltünk már, de én. Hát ez mindig előjön. Éretem, de csak azt akartam mondani, hogy, hogy én értem a, a különbséget a napi működtetésnek a gépházalja, illetve a hosszú távú célok és lehetőségek között, csak szerintem az, hogy a gépházalja az egyre recsegősebbé válik, és egyre több helyen kell meghúzni a csavarokat, és elolvastam a azt az tényleg összefügg azzal, hogy a hosszú távú karbantartást nem végezzük el. És az olyan konferenciák, mint a Magyarország 2030-ről, akár beszéltünk is, hogy a hallgatók is tudják, hogy mire volt szó, ez pont a szó, hogy azok, azokkal beszélgetünk ilyen hosszú, hosszabb távú célokról, akik működtetik egyébként a gépházat napi szinten, mert az, hogy most, most ilyen kapkodva kell egyik válságot a másik után kezelni, az tényleg annak az eredménye, hogy korábban, nem volt. Bizonyos szempontból értettél, bizonyos szempontból félreértettél, mert én pont ebben egy rejtett kérdés is volt, hogy egyébként aki elvész a gépházaiban, nem létezik-e az, hogy nem veszi észre azt, hogy közben jótányit, vagy annál többet halad a világ előbbre adott esetben az Egyensúly Intézet okán, mert hogy közben megvalósulnak azok a dolgok, vagy lassanként, vagy van valamiféle fordulat az irányban, amit megfogalmaz az Egyensúly Intézet, ugye most arról van szó, mert annak vagy te a kutatási igazgatója. Miközben az ember egyébként ha, ha, ha a gépház zajban van, és nem hal jól, vagy nem figyel oda, akkor elvész, de közben mégis ez bekövetkezik. A kérdés valójában arról szól, hogy azért ez vajon közben érzékelhető-e túlmenően azon, hogy három panel beszélgetésben az ember meghallgatja hazánk nagyjait arról, hogy ők hogyan képzelik a jövőt különböző frontokon. Beszögezőkehető, tehát, hogy, hogy pont erről szól a, a mi munkánk, hogy megpróbáljuk túlkiabálni a gépházait, vagy lealkítani a gépházait. Nem csak az ilyen konflikusok. Azt értem, de meg is hallják? Igen, igen. Azt látjuk, hogy, hogy egyrészt politikusok, aktív politikusok tényleg örülnek, és jól érzik magukat akkor, amikor kiszakadhatnak a gépházakból és értelmes dolgokról beszélgethetnek értelmesen. Ne Isten! kamerák előtt, kezet is... Jö, amikor visszaszakadnak, akkor képesek ebből valamit átmenteni a hétköznapjaikba? Hát mi ebben reménykedünk, és ezen dolgozunk. Csak azt szólott, hogy a nézők is, vagy hallgatók is értsék, hogy ezen a konferencián mi olyan dolgokról beszélgetünk, mint a vállalat támogatások hosszú távú eredményei, a digitalizációnak a fontossága, illetve az energiapolitika hosszú távú kérdései. És ezzel kapcsolatban azt, Érdemes szerintem érteni, és ezt igazolta szerintem ez a konferencia is, hogy most a gépházainak a jelentős része, az abból a recseg, ropog ilyen hangosan, képzavarral élve, hogy korábban nem foglalkoztunk ezekkel a hosszú távú kérdésekkel, még a sikeres országok attól sikeresek, hogy évtizedekben képesek előre gondolkodni már látható aktuális kívások stratégiai megoldásával, és szerintünk nem lehetetlen, vagy nem, tehát csak a jelenből nézve tűnik egy nagyon, furcsa törekésnek az, hogy egy ilyen látás az nálunk is bekövetkezzen. Egyszer azért, hogy a 10-20-30 év múlva így gépház zaj az kicsit mérsékeltedés kezelhető legyen, mint ma. Igen. Ugye az állami és uniós támogatások szerepe a gazdasági növekedésben az ideális mix Magyarország számára hogyan legyünk digitális nemzet ez utóbbi tevezettel. Maradjunk a másodiknál. Az ideális energiamix Magyarország számára Ugye ez egy fontos kérdés, hogy a tanár, az orvos tudjon beszélni a diákjával, és tudjon magyarázni a paciány számára, ha egyébként van mit, általában ez nem szokott jót jelenteni, az első eset az ideálisabb eset, és lerajzolja és beszél mindarról, ami egyébként az illetővel történik. Beleértve, hogy mi, a, mi, mi miatt kell e, egyébként nekik találkozniuk, vagy a beavatkozás <coughs> miben áll, <coughs> mit, fog, <coughs> mit fog segíteni. Aztán van egy tevékenység, amely már ö, az orvos esetében ö, a beteg tudta és beleegyezése nélkül zajlik, mármint úgy beleegyezése nélkül, egy, egy generális beleegyezést adott, de akkor, amikor maga a kezelés folyik, akkor legfeljebb apró visszajelzéseket kér egy sebészbe, egy gyógyász, radiológus, fogász, bárki más. De ott már a maga munkáját végzi. Ha abba beavatja a beteget, azzal nem biztos, hogy jót tesz. És az elsősorban azért jutott az eszembe, mert megvalósult az a rémálom Krug Emiliánál, ami nálam is volt egészen más formában a civilapályánban, belenéztem, ahol ott ül Szakonyi Péter, Tarjányi Péter és egy ügyvéd, valamint Rész András, <tosz> Aki vagy eljátszotta a Kamaszt, vagy sem, minden esetre az energiafrontján visszamondta a teljes Fidesz narratívát. <kül> És én azt gondoltam, hogy a szakonyaki szakúságíró, a Tarjányi, akit kevésbé ismerek, de maradjunk a szakonyinál, képes lesz arra, mint a kutatás intézet kihelyezett tagozata, a szó átvit értelmében a tényekkel, ott a többieket Tarjányi Péterrel, valamint talán Verő Tamással meggyőzni Réz Andrást, és én annak voltam tanúja, hogy Réz, aki egyébként azt a vonalat erősítette, amit én végig megpróbáltam képviselni a műsorban teljesen reménytelenül, hogy legyenek itt civilek a pályán, és akkor aztán tulajdonképpen hülyeségeket is beszélhetnek. Itt nem az a dolog lényege, hogy okos dolgok hangozzanak el, hanem hogy a civilek mit gondolnak valamiről, Legfeljebb a szakemberek is, akik jobban hozzáértenek hozzá, vagy jobban hozzáértenek, azok elcsodálkoznak, hogy milyen fura dolgok élnek egy átlapolgár fejében. De itt ugye egy vegyes mix volt, volt szakértő, volt nem szakértő, volt egy műsorvezetőnek látszó lány, és azt tapasztaltam abban a negyed órában, vagy tíz percben, amíg néztem, aztán elkapcsoltam, hogy Réz András egy tőle teljesen szokatlan dogmatikussal hogyan gyűri maga alá a szó szellemi értelmében azokat, akik megpróbálták őt meggyőzni, és totális vereséget szenvedtek, és azon gondolkodtam, hogy mire jó mindaz, amit az emberek egyébként hallanak a legkülönbözőbb szakértőktől, Holoda Attillától, Filipov Gáborig, amikor van egy ilyen beszélgetés, és minden porrázúz. Nem hallottam a beszélgetést. Nem, nem is kell, hogy halljad, én csak a jelenségből beszélek. De az energia kapcsolatban szerintem pontosan az a helyzet, hogy, hogy ott nem tartunk, hogy a hasonlatoddal a tanár elmagyarázta volna az alapokat. Tehát nem az a kérdés, hogy mit csinál vele a sebész, hanem magát a helyzetet, a félt és az általános sem igazán értjük. Egy nagyon jó példára pont egy felmérés nézegettem nemrég, egy egészen friss fármérés, ami arról szól, hogy a magyar embereknek a Túlnyomó többsége szerint a klíma az elsősorban az egyéneknek a felelőssége. Nyilván arra gondolnak, hogy szelektíven kell gyűjteni a szemetet, meg nem szabad folyatni a vizet, meg ez hasonlóra. Most más országokban annak köszönhetően, hogy maga a politikai diskurzus egészen más szinten zajlik a környezetvédelmi kérdésekről, vagy éppen az energiapolitikáról. Ez a szám ez nagyon máshogy néz ki, és tudják az emberek, hogy az, az fontos, hogy a magunk életében Tudatos fogyasztói döntéseket hozzunk, de a, a valódi kérdések azok állami szabályozői szinten, illetve a vállalatok szintjén dőlnek el. Tehát az, amit nagyon nagy lemaradást kell görgetni, és akkor itt bocsánat, hogy megint visszautalok, de tényleg ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy az elmúlt három évtizedben halmoztuk fel azokat a lemaradásokat, amiknek most szenvedjük a kárát, és mondjuk digitalizáció terén, vagy energiapolitika terén most halmozzuk fel azokat a lemaradásokat, amikkel majd csodálkozni fogunk 2030-ban, meg 2040-ben. És szerintem ezt megérteni, az nem a gépház zajávaló emelkedett felülemelkedés, hanem a, a legszorosabban vett jóndan önérdeknek a felismerése. Jó, Egy nagyon jól beszélsz, én pontosan arról beszélek, hogy ennek az önérdeknek a felismerése nagyon faramuci módon megy, ha egyáltalán megy, miközben ugye arról van szó, hogy a 24. órában vagyunk, bár amennyit mi itt Magyarországon a 24. órában vagyunk, az alapján uh, tényleg az eltűnt idő nyomában vagyunk, mert az, az ennyit nem lehet a 24. órában lenni, mint itt Magyarországon. Ez egy kivételeség. Viszont ezt úgy is fel fogják hát ez szakadatlan folyamat, tehát nincs az, hogy elérünk a az összeomlásig és aztán vége mindennek, hanem mindig az a kérdés, hogy, hogy meg akarjuk-e a nulladik órát. Jó, hát ez, ez, ez így ben, Licska Dénesnek volt egy egészen fantasztikus mondata annak idején, amikor a lengyel gazdaságról vagy a lengyel helyzetről beszélve azt mondta, hogy Lengyelország a példa arra, hogy a krízis után is lehet tovább süllyedni. Igen, de azt is tudjuk, hogy a, a, a nagy azok szintén krízis helyzetben szoktak történni. Hosszú előadást tudnék neked tartani hollandi első világháborús állapotára, amikor szó szerint kormányoszatlan már vált az ország, és szó szerint a polgárháború széleses sodróttak, és akkor hoztak egy döntést arról, hogy mostantól másképp Nagyon jól beszélsz, bizonyos szempontból kívánom ezt a helyzetet. Nem egy fronton, miközben nem utcán tüntető embereket akarok vizionálni, hanem azt, hogy tényleg -e olyan fajta. Tehát, hogy, hogy legyen egy olyan helyzet, ahol az emberek rádöbbennek arra, hogy valami nem stimmel, és hallgatnak arra, akik ebben megoldást mutatnak, beleértve, hogy nem parancsot követnek, hanem felismeréseik vannak, e tekintetben könnyen lehetséges, hogy te egy szebb égbolt alatti ez, mint amit én tapasztalok, Maguk ezek a panelbeszélgetések sem pontosan azt mutatták, mint ahogy te beszélsz, mert ott meg ugye olyan mértékben vesztek el a részletekben, ami már egy közember számára nem egyszer nem követhető, de az alaphelyzetnek ez a fajta rögzítése azért nagyon különbözőféleképpen megy, és nem pontosan úgy, mint ahogy mi szoktunk beszélgetni erről alapvetően miattad. Itt egy dolgot hadd tegyek mindezt az szerintem a, a, azt illetően, hogy hogy zajlanak a beszélgetések a nyilvánosságban ezekről a kérdésekről, nélkülözhetetlen szerete van a politikának. Tehát, hogy, hogy a politikai diskurzus ad -e egy olyan keretet, amivel egyáltalán nem kell mindig az alapoktól megmagyarázni mindent, és erre én mindig azt hozom fel, párhuzanként itt is megtettem már, hogy azért a 90-es években az országnak az euróatlanti csatlakozása, a NATO és Európai Uniós tagsága, az nem volt megkérdőjelezhető. És a politika maga egyszerű nyelvén mindenki számára érthető szavakba sűrítve, ezt, ezt alaptétellé tette, és ez megváltoztatta azt a módot, ahogy mondjuk ilyen műsorokban ezekről a dolgokról szakértők beszélgettek, és az, hogy mire számíthattak, a, a, az, hogy az emberek megérteni abban, amit mondanak. Tehát mi azért vagyunk ráfixzárodva a döntéshozók, nem csak azért, mert ők hozzák a döntéseket, hanem mert a politikának elsőrendű alakító szerepe van a, a, a legegyszerűbb, vagy a legközérthetőbb diskurzusnak az alakításában, és szerintem mindenekről ebben kellene változtatás. Ebben nem fogok felvitatkozni, sőt, ebben sem fogok felvitatkozni, hogyha ez alapján kéne magamnak, a lányomnak, neked, a telányodnak iskolát választani, hát nem tudom, melyik politikust választaná, mint iskolaigazgatót, ha egyáltalán választanám. Értem nem, nem ne, ne szuszál engem az iskolálásztás perspektívájában. Nem, nem, most ez a szó átvitértelmében mondtam, a tekintetben, hogy egyébként az a tiszta beszéd, mert egyébként ugye létezik az, hogy egy tanár világosan beszél, ám ha az iskolaigazgató igazgató hosszú távon nem hagyja az, hogy ő úgy beszéljen és úgy tanítson, ahogy szeretne, valójában ez az egyszerű tanár, ez az egészen egyszerű, egészen kiváló tanár is nagyon uh, rossz helyzetbe kerül, mert olyan akadályokat gördítenek elé, amelyet ő maga, Kénytelen annak, érde, annak, amiatt betartani, mert ugye egy nagyobb szervezet része. Ez világos, hogy a kulcskérdés az, hogy az igazgatónak a saját szándékait meg lehet-e úgy, lehet -e úgy befolyásolni, hogy azok a személyes irányban mutassanak, úgy, hogy a saját szándékából ered, és nem rákényszerítik, vagy forradalom tör ki ellene, vagy nem tudom bármi. És ez most az egész politikai elítélés természetesen. A saját elbeszélgetésed, mármint a saját, amit te hogy hogyan legyünk digitális nemzet, Uh, abban te mit éreztél a tekintetben, hogy sikerült azt elmondani, amit egyébként Bírópállal, Csejte Ildikóval és Vidús Gabriellával együtt meg lehetett fogalmazni. Azon kívül, hogy szükség van rá, és azon kívül, hogy sokkal több eszközünk van, mint amennyi tudásunk. Vagy sokkal jobban állunk eszközök terén, mint ahogy a tudásunk alakul. Ja. Ezen ezt az elején rögzítettétek. Azt hittem, hogy azt már nem hallottad, de örülök neki, hogy ott voltát. A víztjelzések alapján szerintem pontosan sikerült elérnünk, amit akartunk, hogy, hogy a digitális pontossága fontossága ne egy ilyen abstrakt szó legyen, hanem a panelbeszélgetési összevői a saját területük konkrét tapasztalatai alapján fogalmazták meg azt, hogy mire lenne szükség és miért lenne elengedhetetlen. Tehát az, hogy a vállalati digitalizáció az nem valami kifitállandó EU-s kötelezettség vállalás, hanem a versenyképességünk, a jólétünk szemben, tevon kihívás, kihívása, szerintem nagyon jól átjött konkrét példákon keresztül. Tehát, hogy egy szegedi giroszors, ez a visszatérő példája volt a beszélgetésnek, az hányféle módon tudja feltörgetni a saját forgalmát, vagy versenyelőre szertenni a maga kis körében, azzal, hogyha mondjuk egy ház, házhozszállítási applikációt létre tud hozni. S ezzel szemben ugye Magyarországon ott állunk, hogy a vállalatok kétharmadának még honlapja sincsen ami összefügg az, hogy milyen alacsonyak a digitális kérségeink. Tehát szerintem a sikerült felvillantani, hogy nemhogy tíz év múlva, de már ma sem elképzelhető versenyképes gazdaság, és a lehetőségeink kihasználása megfelelő mértékű digitális írástudás nélkül. És kiderült az, hogy ennek mi a legfőbb akadálya? Az iskola? Hát sajnos mindig oda jutunk vissza, igen, hogy az iskola, ami felveti azt, hogy akkor olyan reformokat kellene tegnap elindítanunk, amik majd 15 év múlva éreztetik a hatásukat, de azért emellett vannak olyan vállalattámogatási, szabályozói lehetőségek is, hogy, hogy, hogy ösztönözzük a képzésben a digitális írás tudás terjedését, és itt van, amikkel azért már belátható időn belül jelentős a A digitális írástudást tekintve te hol tartasz személyesen? Hát ez egy komplex dolog én biztos, hogy beletartozom abban a 49%-ba, aki alapfokú digitális készségekkel bír. És azt hiszem, hogy, talán... hogy mi az alapfokú digitális készség? Igen, itt nagyon hosszú lista, hogy alapvető szállításokat el tudsz végezni, tudsz kezelni ilyen hétköznapi életes, tartozó szoftvereket és hasonló. Ott nem tartok, hogy mondjuk mesterséges intelligencia, algoritmus kelljen élni, de van olyan munkatársunk, aki szerencsére ezt... A digitális készségekhez az is hozzá tartozik, hogyha egyébként segítségre van szükséged, akkor tudjad, hogy kihez kell fordulni? Ezt akartam mondani, hogy, hogy ez a másik nagyon fontos része a dolognak, hogy, hogy tudják tanulni. Tehát a digitális fejlődés az olyan ütemben zajlik, ez ezt most nem kell hosszabban magyarázni, hogy mindenkinek naponta újra kell tanulni az alapokat, és az, hogy te képes legyél út, megfelelő útmutatókat megtalálni, és azok alapján fejleszteni a felhasználói tudásodat, az igazából szerintem mindennek az alapja. Nyilván szükség van mély szaktudással bíró informatikusokra mérdökökkel, de a legfontosabb az, hogy te, mint a gazdaság szereplője, egyébként bármikor tudja alkalmazkodni, legalább felhasználói szinten az új lehetőségekhez, kihívásokhoz. Remélem, meg voltál elégedve azzal a módon, ahogy megpróbáltam értelmesen beszélgetni veled. Szerintem ez sikerült. Nem rajta volt. Köszönöm, további legjobbakat. Filipov gábor hallották, az Egyensúly Intézet Kutatási Igazgatóját. És van valami borzasztó, meg valami természetes, tehát mint amikor a bubóban mondják, talán ott mondják, hogy kérem a következőt. Kérem a következőt. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggel. Egyetlen kérdésem van a múlt hetet illetően, hogy önnel kapcsolatban általában nem szoktak olyan cikkek megjelenni, mint amilyen a múlt héten megjelent. Jól bírta-e ezt csak azért kérdezem meg, mert egy olyan kapcsolatban, mint amiben mi vagyunk, az ember tekintettel van a másikra, és önnek volt egy kérése, és ezt be is tartom, tiszteletben tartom, nem a részletek felől kérdezem, azt kérdezem, hogy az ön hétköznapjait milyen mértékben befolyásolta, hisz egyébként, aki nézte az ön megnyilvánulásait, az azt tapasztalta, hogy mintha semmi se történt volna, egy napra mégis megbolondult a világ e tekintetben az interneten önt illetően. Nem lehet-e jól bírni egy ilyet, de bírtam, tehát üléltem. Azt kérdezem öntől, ennyi volt. Ezt, ezt megérti, hogy megkérdezem. Tehát, hogyha netán véletlenül azt írnák, hogy ön volt valamilyen intézményben, egészségügyi intézményben, akkor abban azért kérdez, azt kérdezném, hogy ugye, ami miatt ott volt, akkor azt elhárították. Tehát ez a személyes érdeklődésnek a minimuma és maximuma egyszerre. Ebben a formában ez elfogadható volt-e? A abszolv. Jó, azt kérdezem Öntől, akkor tovább menve, um, szoktam néha fontoskodni, és ezt Ön is ismeri. E, tegnap e, írtam Kisambrusnak egy SMS-t, végül is nem beszélgettünk ezen a sajtótájékoztatón, amit tegnap tartott, nem voltam ott, bár általában el szoktam menni, és e, Állítólag Balaton-Aligán, ahol én annak idején sokat nyaraltam, amikor nagyon kisfiú voltam, bementem az állomás akkor, már akkor fontoskodtam, mert mondták, hogy vigyázzanak, mert jön a vonat, és ezt mondták mondjuk negyed órán keresztül, és a vonat nem jött, és én fogtam magam, és bementem az állomás és mondtam, hogy miért mondják azt, hogy vigyázzunk, hogy jön a vonat, amikor nem jön, és negyed óra már elég hosszú idő ahhoz, hogy ne jöjjön a vonat, hogy ez igaz-e vagy sem, és hogy mit mondott az állomásfőnök, arra már nem emlékszem. Egy csak és kizágonnal jutott eszembe, és a kisembrusnak a felkeresése is abból fakadt, hogy nincs két hete, hogy egymás mellett álltak, egymás mellett ültek, és egymás után beszéltek Karácsony gergely -el. Az Egyensúlyi Intézet 2030-szal kapcsolatos konferenciáján érintettek regionális témákat, és az azonos halmaz az a főváros volt, és én minden héten beszélgetek Kis Ambrussal, önök nem beszélgetnek, vagy nem beszélnek egymás után minden héten, de az, hogy tegnap megint arról volt szó, hogy meddig bírja a főváros, és hogy bizony, ha a kormány nem segít, akkor irgum és burgum én azt szerettem volna mondani akkor kis Amrusnak, hogy én azért sem mentem el erre a sajtótájékoztatóra, mert én ezt nem tudom követni. Én minden héten megkérdezem, hogy mekkora probléma van, és amikor egyszerre csak egyik pillanattól a másikra történik valami, és minőségileg lesz más a történet, akkor, akkor én valójában teljesen értetlenül állok, és hogy igazán érthető legyen a példa, és egy fialai történet legyen, és vége legyen ennek a hosszú okfejtésnek, én ugye péntekenként beszéltem Füriyes balázsal, és beszélgettem vele, tudom is én két vagy három hetem, majd hétfőn olvastam, hogy ő fogja magát és kiszáll a körhintából, és írtam neki egy SMS-t, hogy hát ez mégsem normális dolog, hogy valószínűleg ezt már pénteken tudta, mi elég régóta ismerjük egymást, tehát igazán megtisztelhetett volna azzal, nem is azzal, hogy azt nálam mondja el, mert erre nem számítottam, csak hogy hát értse meg, hogy ennél intenzívebb vagy személyesebb a viszony annál semmit, hogy ezt értelmezni tudjam. És Füries balás becsületére legyen mondva, Szerdán találkoztunk, és hosszan elmesélte. Ugyanilyen meg nem értés volt akkor a péntek és a hétfő között, mint ahogy egyébként az Egyensúly Intézet beszélgetései, vagy én tegnap beszélgettem utoljára kis abrussal, és akkor se gongatta a vészharangokat. Ön ezt érti, különös tekintete arra, hogy némileg van köze a történethez? Hát azt hiszem értem, de azért itt egy, egy annyira komplex csomagról van szó, ami a főváros, akkor fogalmazunk így nagyon általánosan, hogy a főváros anyagi helyzetét vagy finanszírozhatóságát illeti, amiben benne van a működtetéstől kezdve valóban a fejlesztésig minden. Ugye Amiről én beszéltem ott a az Egyensúly Intézet konferencián és amire én inkább rálátok, az inkább a fejlesztési rész. És a működtetéssel kapcsolatban az sokszor nekem is nehezen átlátható, hiszen ott a, a BKK, BKV, Galaxis finanszírozási problémái, az egész közmű rendszer, az út infrastruktúra és a többi, ez, ez olyan olyan komplex, amit én, én tehát ezen folyik a vita gyakorlatilag ha jól tudom, hogy hogy a kormány azt mondja, hogy ő ad pénzt, illetve adna pénzt, ha Budapest okosan gazdálkodna, nem lenne pazarló, Budapest pedig azt mondja, hogy gazdálkodna ő okosan, ha a kormány ad a több pénzt, amiből tud okosan gazdálkodni és az az Jó, csak azt árulja el nekem, hogy én nekem ezt értenem kéne. az az igazság, hogy az a 100, 150 évvel ezelőtti nagyon szép liberális álom, mi szerint a tudatos választópolgár végigolvassa a híreket, elolvas minden információt, majd mindenfajta belső hajlamtól, érzelemtől és szocializációs mintától mentesen értékeli az információkat és ez alapján döntőbíróként igazat ad egyiknek vagy másiknak a viták során, ez szerintem nem létezik, vagy hát nem, nem csak szerintem ez nem létezik, és szerintem egyre inkább nyilvánvalóvá válik egy tömegdemokrácia működésében. tehát Nem biztos, hogy teljes egészében érteniek kell, de az emberek túlnyomó többsége, akár érti, akár nem, hajlamos van, félnek igazat adni. Jó, oké, de akkor azt kérdezem, fontos vagy fontos talam. Budapest finanszírozhatósága? Amiről most beszélgetünk. Mondom, hogy értiek. Ez fontos. Tehát a demokráciának akkor ez, hogy a polgár értéje a vitákat, vagy nem, illetve állást foglal le a vitákban, vagy nem, azt szerintem a demokráciának egy fontos eleme. Majdnem a legfontosabb eleme, hiszen a demokráciát ez értesi. Azt, hogy Budapest finanszírozásával kapcsolatban az emberek racionális a, vagy, vagy érzelmi alapon foglalnak állást, ez nagyon kevésbé fontos, mert általában minden témában az én megítélésem szerint alapvetően érzelmi alapot foglalmak. Mert látja, pontosan erről van szó, hogy én azért, miközben ez kettőnk között is előfordul, én alapvetően mégis azért tartok igényt a mi kettőnk beszélgetésére és a többi beszélgető partneremre is, mert olyan mértékben jelenik meg benne a nem feltétlenül érzelem, vagy nem feltétlenül pártpolitika által áthatott valóságismertetés, ami nekem fontos. Hogy másnak fontos-e, nem tudom, de nekem fontos. Igen, de a hallgatói visszajelzésekből szerintem ön is tapasztalja, hogy mindenki egy érzelmi szűrőn keresztül hallgató. De, ha, de ott van az a visszajelzés is, hogy erre szükség van, és nekem tudnom Igen. kell függetleníteni azoktól a szirén hangoktól, eh, amelyek engem egyébként ezügyben eh, el akarnak van. téríteni. És itt jön az a pont, ami miatt engem mindig naív, okoskodó, tojásfejű izének tartanak a politikában, hogy attól függetlenül hogy egyik napról a másikra ez úgy tűnik, hogy fölösleges, mert az emberek érzelmi alapon hoznak döntést, hosszabb távon szerintem ennek küldetése van. Mert egy idő után az emberek azt mondhatják, hogy hát tényleg azért mégiscsak ebben igaza volt, és hoznak egy racionális döntést is. Tehát igen, szerintem ennek nagyon fontos szerepe van, és a mi műveszéget... azért csinálom én is, mert szerintem a mi is nagyon fontos szerepe van. Ön érti az Amerikával kapcsolatos viszonyunkból adódó tarajos hullámokat? É, értem, azt hiszem értem. Folyik egy, most egy olyan politikai lépés sorozat, amely Magyarországot bekívánja állítani a sorba. Amerikai részéről. Nagyon jól beszél. Egy másik, ugye, amiben mi, vagy én legalábbis otthonosabban mozgok, illetőleg hát önnek alapterülete, ön, ha felteszem azt az álnaív, vagy naív, vagy nem naív kérdést, hogy ön, akinek a hétköznapjainak a része, én, aki ennek csak a lenyomatát látom, azt meg tudja mondani, hogy Magyarország az Európai Unióban ha van olyan, hogy objektíve, valószínűleg nincs. Mennyire ló ki jobban a sorból a többiekhez képest? E, e, tehát, hogy van egy vonal, ez viszonylag egyszerű, ahogy a többiek vannak, és Magyarország kilóg, hogy milyen irányba, tök mindegy. De kilóg-e vagy sem? Kilóg. Ha a kilógásnak azt vesszük, hogy egy markáns és mások által figyelemre méltó, akár pozitív, akár negatív értelemben figyelemre méltó állásponttal rendelkezik nagy kérdésekben. Szakpolitikailag nem nagyon lóg ki. Szakpolitikailag, tehát a, a környezetvédelmi... Az egyik nem következik a másikból? Nem, nem, nem. És az egyik nem hat olyan mértékben a másikra, hogy abban nehéz egyébként követőnek lenni, miközben a másikban van különbség? Én azt mondom... Vagy ez teljesen két külön terület? Nem, nem. Az utóbbi időben kezd, kezd a kettő két között lenni egyfajta áthatás, de, de nem szükségszerűen. Tehát lehet, lehet, vannak olyan tagállamok, amelyek csapnivaló szakpolitikái együttműködést tanúsítanak a fogalmazási az Európai Unióval, de az úgynevezett nagy stratégiai kérdésekben mindig az elsők között lelkesen felsorakoznak az úgynevezett európai álláspont mögött. A magyar az inkább egy kicsit fordított, van szerintem elég jó együttműködés van Magyarország és a, az Európai Unió. Ez nyugvár az Európai Bizottságot jelenti. Nagy érzékeny szuverenitásra érzékeny stratégiai kérdéseinket pedig éles viták. Lehet, hogy nem figyeltem elég, az egyik a másikra hat, és ha hat, akkor hogyan? Magyarul, ha ön tárgyal valamiről, akkor érzékelteti-e az ön partnere azt, hogy vannak olyan nagy témák, amelyek ön, az önök beszélgetését, mint szakterületét nem érintik, de óhatatlanul befolyásolják mégis. Erre nem szoktak utalni, mert ugye erre nem illik utalni, de az embernek néha egészen olyan érzése van, mintha. És egyébként a lengyel kísérlet, az gyakorlatilag erről szól. Ugye Lengyelország most azt teszi, hogy miközben egyes szakpolitikai kérdésekben, energiapolitika ügyében, környezetvédelem ügyében, vagy éppen a jogállamiság ügyében nagyon éles vitában van az Európai Bizottsággal. közben egy nagyon érzékeny kérdésben, a háborúban, ott van az elsők között az egyik legszorosabb szövetségese, akkor fogalmazunk így az Európai Uniónak. És a, a nagy kérdés, a, a lengyelek tulajdonképpen abban bíznak, vagy abban reménykednek, hogy ez a nagy ügyben tett nagyon szoros együttműködés mentesíti őket a kisügyekben tett akadékoskodásokból. Ez egy mennyire érzékeny egyensúly? Mennyire érzékeny téma? Egyensúly. Egyensúly? Egy érzékeny egyensúly, főleg úgy, hogy még ők sem találták meg az egyensúlyt, mert a, annak ellenére, hogy a háborúban ők ugye nagyon aktívak és és ők nagyon sok szempontból a, a, az Európai Unió álláspontjára is meghatározó erővel bírnak, eközben a többi ügyben nem nagyon haladnak előre, tehát nem, nem lehet azt kijelenteni, hogy megtalálták az egyensúlyi helyzetet ebben, ebben a stratégiában. Annak vége, amikorában volt, talán még a nem tudom hány ország felvétele után a. Magyarország csatlakozása idején, hogy vagy valami olyan, mit mondok, ami sose létezett, tehát hogy az a fajta kiegyensúlyozottság, ami egyébként az Európai Unióra sokáig állt, az megszűnt, vagy amiről én beszélek, az soha volt. Ugye itt most arról van szó, hogy a vétók jelentősége az, hogy egyébként mennyire húznak egy irányba, függetlenül itt most a különböző eljárásoktól, ahol egyébként ugye politikusok összeszámolják, hogy Németországnak vagy Lengyelországnak több van, tehát akkor Magyarország nincs is olyan rossz helyzetben, és lesz egy olyan keszekhúsz a amiben az ember már egyáltalán nem ismeri ki magát. Ugyanakkor szó van arról, hogy mint a seregben, ahol ugye azt mondták, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás, ez most nincs? Valaha is volt-e ilyen? Én azt mondanám, hogy nem, csak más természetű problémák voltak jó részben. Sokkal technikai jellegű konfliktusok voltak, és ebből adódóan az nem volt ennyire látványos és ennyire a közvéleményt érdeklő kérdés. Felejtsük el a közvéleményt, ezek, ezek a különbségek mennyire feszítik szét a szó fizikai értelmében objektíve az unió kereteit. Objektíve nem, szubjektíve feszíthetik. A politikában szerintem szigorú okokozati összefüggés nagyon ritkán áll fenn, általában hatik-hetikről van hiszen a, a, a, a személyek is nagyon sok mű. Volt már egyébként ilyen nagyon éles, magas politikai összeütközés az Európai Unió egyik jogelődjében, ez 1966-ban volt, amikor Franciaország egyik napról a másikra kivonult gyakorlatilag az uniós intézményekből, nem részt a döntéshozatabban. Nem jelentek meg a küldöttei, a delegációi, a tárgyalásokon, és egy jó fél évre lebénult az Európai Unió, akkori nevén Európai Közösség, sőt, akkor még Európai Gazdasági Közösség működése. És ez egy nagyon éles, nagy politikai konfliktus volt, Azóta nem volt ilyen jellegű, mert sokkal inkább szabványokról, méretekről, összetételekről folytak az éles, egyébként éles politikai vitát. Kosszítottunk el oda megint, hogy nagy politikai viták kerülnek az európai integráció tematikájába, de én szerintem ez azért van, mert maga az európai integráció is egyre inkább közeledik a, a politikához, a technikai együttműködésből, egyre inkább politikai együtt. Jó, de akkor itt valójában az érzelmekre játszanak, vagy a popularitás felé hatnak, vagy a demagógia felé hatnak, akkor amikor állandóan a lét és a nem lét nagy kérdéseiről beszélnek, hiszen egyébként azon is hangosan szoktam kaszagni, hogyha mi egyébként rigás vagy bármi kapcsán nem értünk egyet egymással, és viszonylag eléggé nem értünk egymással egyet, akkor mindjárt megjelennek a hangok hogy hát ezek soha többet nem fognak egymással beszélgetni, mint hogy Egyébként csak békében is harmóniában lehetne élni. Az, hogy egyébként a magyar sajtóban, valamelyes mégiscsak annak vagyok a része, e tekintetben ezek a szélsőségek, talán az abban megnyilvánulók okán, talán a tájékozatlanság miatt, vagy ki tudja miatt, állandóan ez, ezek a nagy kérdések vannak, miközben a hétköznapok egyre jobban eltűnnek, pedig hát sajnos én mindig utáltam a hétköznapokat, de alapvetően mégiscsak hétköznapok vannak, annak ő látja az okát? A politika velejárója, főleg a nagy politika járója, hogy... hogy érzelmileg, hogy mozgósítani akar, és mozgósítani érzelmileg. Jó, de ön például, hogyha az osztályfőnök ki akarná léptetni az országot a, az unióból, azt az orrával hamarabb megérezni, és csak most nem arról beszélek, hogy cselekedne, vagy nem cselekedne, de ön ezeket a szélsőségeket úgy éli meg, ahogy egyébként ezek megjelennek, vagy ön ezt egyáltalán nem érzékel, és alapvetően azért nem beszél róla, mert ön a hétköznapokat egyengeti. Na, hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az embernek ilyenkor nagyon kell bízni az orrában is. Erről beszélet. Igen. Hát én azt mondom, hogy igen, de szimatolok én is, persze, és bízom az orromban, ezért én veszek jeleket, veszek bizonyos jeleket, de az orrom ezeket még nem ítéli meg tragikusnak. Erről beszélek. Viszont volt egy, tehát hogy, hogy ezt értsék az emberek, mint hogy engem foglalkoztat, ugye, a svéd soros elnökség nyomán Svédország nagykövetével Dag Hártéliusszal közösen szerveztünk találkozót az Európai Uniós tagállamok magyarországi nagyköveteinek Európa kulturális fővárosában veszprémben. Ugye itt egy naív e, ember, aki akár lehetnék én, és azt gondolná, hogy hát ezek ott konkrétan e, retteretesen néztek egymásra, hiszen mi itt most akadályozzuk Svédországnak a NATO felvételét, nem is értem, hogy hogy ült le Dák Hártéliusz Navracsis Tiborral. Ehhez képest mi a valóság? Hát szerintem ez egy nagyon fontos gesztus volt az Európai Uniós tagállamok nagykövetei részéről. És most nem olyan értem, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ezzel találkozom, <gül> hanem, hanem egyáltalán az, hogy, hogy különbséget tud tenni a svéd nagykövet is a között hogy a két ország között van most éppen egy rendezetlen kérdés, és az között, hogy egyébként pedig köztünk van egy nagyon jó személyes viszony kapcsolatrendszer. sem merül Svédország NATO csatlakozásának ugye a tegnapi találkozón. Az EU forrásokkal kapcsolatos tárgyalások, igen, arról beszéltünk, de Svédország NATO csatlakozása egyáltalán nem merül fel kérdésként vagy észrevételként. Viszont ott volt gyakorlatilag az összes Európai Uniós tagállam nagykövete westframe és, és érdeklődtek az Európa Kultúra és Program iránt, ami megint csak egy, egy nagyon fontos gesztus szerintem, hogy eljöttek westframe ott voltak, találkoztak a helyi szervezőkkel, és ezt találkoztak is. Tehát nem, nem került elő ez a téma, és ez szerintem egy nagyon fontos jel arra, hogy, hogy lehet az Európai Unióval vagy annak a tagállamaival a kapcsolatokat hogy fogalmazzak, hogy ez ne legyen ilyen ö, árnyaltabban is ö, alakítani? Fogalmazok. Ugye önre nem először jellemző az árnyaltság, az a kérdés. Tehát nem is az a kérdés, tehát ugye ez siker? Hát nekem szerintem igen, az országnak is siker, Uh, nyilván ez kérdése, de szerintem az országnak is siker, Veszprémnek egyértelmű siker, és nekem pedig egy, egy, egy, egy nagy személyes siker. Igen, én ezt így tartom számon. És hogyha most megszólal bennem a kisöldög, és azt mondom, hogy hogy lehet szétválasztani a kettőt, arra nagyon egyszerűen azt válaszolna, hogy így? Igen, igen. Igen, igen. tehát le, fenn lehet tartani kommunikációt. Hát pont, amit ön mond, vitatkozhatunk, akár élesen is vitatkozhatunk, Anélkül, hogy megsértődnénk egymásra, és a következő alkalommal ismét tudunk ugyanúgy normálisan beszélgetni. Szerintem az Európai Unión belüli kapcsolatrendszernek is ennek kellene lenni. Lehetnek éles vitáink. Senki nem állítja, hogy egy portugál, egy bolgár és egy finn ugyanazt gondolja akár a demokráciáról, vagy akár az életről ugyanazt gondolja. Más gondolnak az életről. Nyilvánvaló, hogy egy vitahelyzet adódik, de... De nem, nem megsértődni, nem egymást uh, kizárni, megbélyegezni, hanem folyamatosan vitatózni. Gyakorlatilag ez egész Európai Uniónak az kellene, hogy legyen, és ez az alapvető missziója. Um, és nem feltétlenül úgy reagálni, ahogy egyébként a Fideszen belül reagáltak arra, hogy Finnország is csatlakozott a melegellenes magyar jogszabályok miatt indított Európai Perhez már azt követően, hogy Magyarország elállt a, tehát elállt a sorompóttól, és szabad utat engedett a Finnek NATO csatlakozásához? Azt nem tudom, nem tudom, hogy a a nem találkoztam ilyennel, de lehet ezt mondani, igen. De az, hogy valaki mondja az véleményét, az nekem nem probléma. A, a probléma mindig akkor kezdődik, amikor jön a bolykot, a nem állunk szóba, a nem hívjuk meg, a, a nem tudom. Tehát a nehéz a politika szerintem a nehéz beszélgetések világa. Persze túlnyomó többségében ünnepségek vannak, szalagátvágás, készfogás, mosolygás, de erre mindig ezt szoktam mondani, ehhez tulajdonképpen nem kell politikus. A politikus azért kapja a fizetését, hogy nehéz beszélgetései legyenek, nehéz vitái legyenek, azokkal is leüljön, akikkel egyébként az ember azt mondja, hogy ő nem akar leülni, mert az ő világában nem De Egy politikusnak le kell ülni, és vitatkozni kell. Tehát. Én, én úgy gondolom, hogy ez a politikai viláda. Nem fogok önnel vitatkozni, különösen tekintettel arra, hogy nem vagyok politikus, csak azt kérdezem öntől, hogy vajon az elvek rendszere ezt mennyire hatja át, és megjelenik előttem a Bergmannak a Jelentek egy házasságból című filmje, ahol ugye hosszan beszélget a házaspár egy nem túl jó állapotban lévő házasságról és beszélgetnek egymással és sok mindenben szót értenek, és sok mindenben nem hogy egy kívülállónak, mint nekem, aki egyébként nem lehet kívülálló, mert itt él, kell -e az egészben egy elvi rendszert látnom, amely elvi rendszerrel én egyébként alapvetően egyetértek, miközben naponta történnek olyan gyakorlati dolgok, amely engem kiakasz, de mégis alapvetően az elvekkel egyetértek, meg egyáltalán tapasztalok elveket, miközben egy olyan helyzetről beszélek, amit egyébként egyre kevésbé érzékelek, csak szeretném, ha így lenne. Hát egy, egy házasság és a politika eh, dinamikája között egy nagyon-nagyon fontos különbség van. A politika dinamikáját azért nagyon nagy mértékben határozza meg az, hogy olyan emberek vehetnek csak részt a politikában, és beszélünk most a professzionális politikáról, akiket kívülállók, a választópolgárok, akik egyébként nem rendelkeznek az információk teljes mennyiségével, azott esetben is érdeklődnek az összes ügyiránt, vagy adott eset a, a, azon politikus személyiség iránt sem de ők döntik el, ha engem nem választanak meg, akkor én... Akkor Eben önnek teljesen igaza van, de miután önt megválasztották, én, aki adott esetben megválasztottam önt, vagy én, aki adott esetben nem választottam meg önt, valamilyen módon mégiscsak azt kéne érzékelnem, hogy ön az én emberem. Na így van, hát ez egy politikus magatartását alapvetően meghatározza. Igen, csak hát ugye az a, az a gondom, hogy ilyet nagyon sokszor nem érzek ma a hazámban, és ez nem egy jó érzés, de ez korábban is előfordul, csak most, mintha gyakrabban fordulna elő, csak. Ennek következtében meg a műsor is így alakult, szerencsére vagy hál' Istennek, vagy nem szerencsére, és nem hál' Istennek. Ugye egy sor, sor dolgot, mint a bőrlékzéses állatok a, a műsoromon keresztül érzékelek, más irányt vett, és kevesebbet foglalkozom politikával, foglalkozom, de kevesebbet. Tehát, hogy, hogy egy sor esetben az ember nem érez azonosságot azokkal az emberekkel, akiket én vagy mások megválasztottak, és ez zavar. Ez így van, ön ebben a helyzetben van, ugye akkor más választópolgárok meg van kedven politikusuk. Tehát a népszerű politikusok, azok pont azok az emberek, akikre akikben magukra ismernek a választópolgárok olyan értem, hogy, aztán, hogy na ő az én politikusom. És az ő magatartásukat, de az én magatartásomat, is, én nem tartozom a legnépszerűbb politikusok közé, azt mondanám, hogy a középmezőben vagyok valahol talán, nem tudom, nagyon régen láttam Ilyen jellegű felmérés, de valahol ott a második vonalban vagyok. De az én magatartásomat is alapvetően meghatározza az, hogy mit gondolnak rólam a választópolgárok. A választókerületemben és általában az országban, hogy 2026-ban, amikor megint választások lesznek, akkor úgy döntenek-e rólam, hogy érdemes neki folytatni. És ahhoz már 2023-ban is kell mondani olyanokat, úgy kell tárgyalni, úgy kell viselkedni, Tehát, és ez így van az én belga, francia, német, bolgár, portugál, finn kollégánál is, és ez azért nagyon nagy mértékben meghatározó a tárgyalásokat is. Mit mond? Mikor mond egy hegyeset mondjuk egy XY európai parlamenti képviselő, aki úgy gondolja, hogyha Magyarországra mond egy a tényeknek, nem megfelelő, ám jól hangzó kijelentést, akkor azzal erősíti az újraválasztásának esélyeit, ami egyéb módon. Múlva... Hát persze nagyon sok minden nem a kijelentések szintjén van, hanem a, a tekintetben, hogy azon a területen, ahol ő van, ott milyen az élet, legyen az egy minisztérium, vagy legyen az egy választási körzet. Tehát azért ez nem feltétlenül a verbalitás szintjén jelenik meg, de szerintem most már túlságosan magasra röpültem, és rövidesen meg fognak pörkörődni a szárnyaim. Azt kérdezem öntől, hogy amikor találkozott ezzel a lombkorona ügyel, ha találkozott, akkor gondolte bármit is? Hát csak újságolvasóként találkoztam a lombkorona sétányügyjel, mert nem hozzánk tartó vidékfejlesztési program. Nem, nem is erre gondoltam, hanem, hogy maga a történet. Nem, nem, az első reakcióm az ez volt, hogy ez nálunk van, ez az ügy. Aztán, <gül> nem, akkor kényelmes. nyelmes, az maradtam az újságírók, a újság pozícióját. Nekem, nekem ezek, hogy mondjam, ezek a történetek nekem mindig azért azt vetik fel, de nem mentem utána, hogy lehet jönni, bonyolultabb történetről van szó. Ez nem csak ennyire egyszerű, hogy az ember épít egy, nem tudom, 40 cm-es kilátót, vagy valami egész egyszerűen, mert nem tudom micsoda. Ott is, amennyire én tudom, ott másról szólt a történet. És én feltételezem, hogy a Longkrona sétánynál is lehet valami, valami másik, ami, ami racionálisabbá teszi ezt az egész történetet. Mert így, ahogy van, így, így a maga irracionalizásával. E nem is tudom, hogy komikus, de... Pontosan erről van szó, hogy én egyébként lelkeméjén szívesen dolgoznék a Fidesznek, vagy bárkinek, aki egyébként azt mondja, hogy fiala, itt vannak ezek az anyagok, most éppen ez a narratíva, de ha ezeket elolvasod, akkor ki fog derülni az, hogy ez nem erről szól. Ha mersz szembe menni azzal a tendenciával, ami egyébként ez ügyben van, akkor hajrá, pénzt nem adunk hozzá, de itt van hozzá az a muníció, amit egyébként ez ügyben E, ha be, elolvasod, elmész, e, akkor tudod képviselni. E, bár, tehát hozott anyagból dolgozom, e, és ennek megfelelően e, megtenném, de mindaz a hozott anyag, ami rendelkezésemre áll, e, abban én teljesen megértem azt, hogy mintha nem önhöz tartozik, hátradől, de egy pillanatig mégis azt gondoltam, hogy vajon az ön tevékenységét, hogyha valaki ebben a lombkoron, a sétányban próbálná, e, meg, e, e, szimbólumként e, testesíteni, miközben egyébként ez a vidékfejlesztési minisztériumhoz tartozik, de mégis az uniós fejlesztéseknek akarná valaki a szimbólumává tenni, hogy akkor ön mit érezne, és hát most gyakorlatilag itt a lufi kiszúrásánál, vagy nem kiszúrásánál tartunk. Persze, nyilvánvalóan éltelentalanságot éreznék, mert miközben van időnként előkerül egy-egy ilyen sztori, ugye nem tudom én Ö, körömépítőnek, szolárium, vagy nem tudom, már voltak, ilyen mindig volt mindig évente, két évente. Ez, de ez így van. Egy. És megértem, hogy azon kiakad, ez a lomkorona sétány ez mégis a maga nemében egy, egy egészen elképesztő történet. Igen, de közben meg van több ezer, több tízezer Európai Uniós forrásból támogatott olyat. Tehát ez a lomkorona sétány azt a képet sugározza a nyilvánosság által, hogy mi magyarok hülyék vagyunk, ugye? Vagy mi magyarok az emberek vagyunk. Így mind a kettőt. Közben, közben, közben, közben, közben, közben meg, néz, Vagy a Fidesz. Akkor egyrészt az európai... Hát, az is lehet. Oké, jó, legyen ez. Az Európai Bizottság által elismerten is Magyarország kiválóan hasznosítja az Európai Uniós forrásokat. Ha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor mindenki tudja sorolni azokat az Európai Uniós projekteket ezrével, tízezrével, amik Magyarországon az életet jobbá tették. És, és egyébként más ország történetéből sokkal cifrábbakat lehet mesélni. De önnek tökéletesen igaza van, de hát elég valamit kimosni, kivasalni, és utána egy pötty kerül rá, és az emberek a pöttyöt látják. É, ez, ez Én ezt mondom. hogy nyilván azt érezném, ha élennék érte a felelős, hogy méltánytalan a közvélemény eljárása, de hát ez hát egyfelől méltány talán, másfelől meg mindent elkövetnék annak érdekében, hogyha igaz, akkor annak meglegyen a retorziója, ha pedig nem igaz, akkor tisztázzam. Ez a történet egyebek között azért tudott olyanná válni, mint amilyenné, mert ezek elmaradtak. Ö, nem tudom. A polgármester kihátrált, ö, a, azok, akik... A hatóságok nem tudom, hogy ott eljárnak-e, vagy nem. Tehát lehet, hogy ott folyamatban van valamilyen eljárás. Én ennyire nem ismerem a történet. Köszönöm a rendelkezésre. Nem, nem, meghallgatom, csak már 8-5 perc van, és nem akarom húzni az idejét, de fejezze be. Általában utóellenőrzések vannak, tehát ezt, úgy, úgy tudják ezeket. Tehát lehet, hogy van egy ilyen... Lehetséges, csak én azt mondom, hogy a nép egyszerű gyermeke, akik közé most magamat ilyen. besorolom, nem mindig várják be ezeket a vizsgálatokat, és lehet erről is beszélni, nem csak másik berendkívüli is tartani. Igaz, igaz, igaz, igaz. Köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten viszont halásra viszont látásra. Mitán Horváth Csaba kimentette magát egyéb irányú talán szabadságolása okán, azt kérdezem önöktől, hogy óhaj, óhaj panasz, 253 12 akik a Facebookon követnek engem, azok tapasztalhatták, hogy én ezt előre megmondtam, tehát meglepetésként nem érhette önöket, hétfőn kedden, Uh, nem lesz élő lebonyolítású műsor, hétfőn Falus András Akadémikus lesz a vendégem. Uh, a tavasi féle beszélgetés az épp egész hihetetlen volt. Az is szép, fokozatosan nőtt a nézettsége, és nőtt egyébként más korábban viszonylag a Kejfe belül jól nézett műsorok fölé. Most már a Bakács plusz három ember, meg a. meg a. Fenyő, D. Györgyféle beszélgetés fölött van. Um, nem Cerovsky méretekben mérhető, de a Kejfejelcsi esetében az elmúlt idők talán második legnézettebb műsora lett. És ott nem mondom, hogy kellett egy, e, a mérlekbe egy ellensúly, de mindenféleképpen szükségesnek láttam. Korábban is így gondoltam, hogy legyen egy másik beszélgetés is, de ezeket nem Egymáshoz kell viszonyítani, hanem egy és ugyanazon témakörben két különböző beszélgetés, tehát hétfőn falusandás, kedden pedig egy Horváth Péter portré lesz látható. 23, 88, 12. Most 8 óra, 7 perc van. Hosszan fogok hallgatni. ha egyébként be akarnám várni a tizenkettőt. Az ugye még ide hat perc. De nem hiszem, hogy hat percet várnék, 061-253-8812 Navras és Tibor mosolygó képét el lehet venni a képről. Köszönöm. Először. Van itt valaki? Gyerekek, valaki bejönne ide a műtőbe? Jó, akkor jó, köszönöm. Jó. Kiderült, hogy van valaki a műtőben, csak a reakció sebessége az nem egyezik pontosan azzal, amit én szeretnék. Megoldott. Meg. Kicsit lassan, de meg... 388 12 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott Apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó a élő lebonyolításom is sorra, legközelebb a jövő héten, szerdán fognak találkozni, hétfőn. Tehát falus András, szerintem nagyon izgalmas beszélgetés, és a Péterrel készült beszélgetésre is szívesen emlékszem vissza, beleértve, hogy ez szerintem már több mint egy hónappal ezelőtt készült, de miután ez egy arckép nagy valószínűséggel ennyi idejét eláll, mint hogy egyébként a falus Andrással folytatott beszélgetésnek is minimum el kéne ennyi ideig, de Miután ez a koronavírussal kapcsolatos, az egy ennél valamivel rövidebb szavatosság idővel rendelkező portré. Távol létemre pont, tehát kisdékísér. Pont, a nevem fia a Janos Kukac, gmail.com 0612538812. Senki é. többet?